det är för mig den barndomens jord Där sprang bar barfota i något dussin somrar Och kände enrisbuskens barr under fötterna Barndomens mark, det är våldens allt ljusare kvällar Med en morgkullsflykt över stugbacken Och tranernas skrik från serre Det är sommarens solvärmda bäck med sitt gömma vatten Plaskande kring barnabenen med sårskorpor på knäna Det är höstens röda lingontuvor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 som en nordan Vind vi vasar med oss Höga asar som gör till storm Som hämtar kraft stiger till orkan Mitt i gatan Fram nu ingen rädsla känner Vi ska upp till torget Sopa rent steda hela stan Sveta på att hussas kring av lundbyråkrater, tiffland det politiker och knarkadvokater, etablissemangets juva pack, gärna syns i frack. Om så svarta fåglar själva himlen för mörkar, aldrig ger vi upp vårt hemma solljusa björkar, fjällets snö och sommarfjärden strand, kära gamla land, som en nordan vind jagar med oss.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 i en dröm om massornas revolt. Men trots jubelrop och knalleffekter rann det ut i smågräl mellan sekter. 70-talet pryddes med en klöver sen det luftigt gröna tagit över. 68 fick omdrapera sig men de visste att i hast placera sig. Och nu sitter det där välbeställda Smått nostalgiska men färdignälda. Och det stortrivs med sitt fögderi. I sin forna fiendes pampokrati. Liberalt. Tidens lösenord är liberal. Allt för alla flitiga som lata. Påve, ombudsman och general. Nu i rang med Bössan på en gata, samma värde, skalbolag och strejker, vapenmånglare och oljeskejker. Du är jämlik, du är fri, kamrat. Bara du är trogen demokrat. Vad du sen får tycka, tro och tänka sägs i tv. Så låt rutan blänka. Dimbro, här ska räknas, här ska handlas, Trygghetsströmmen ska förvandlas, som ni alla redan vet, till kadaver med en pil i. Hemspråksundervisning i Swahili räcker som reklampaket. Billig handikappförvaring blir sen nödvändig besparing, på sitt samvete blir ingen fet. Samvetet fördunstar på en dimbro mellan människornas värld och timbro. Marknaden. Mäktig är marknaden, sankta marknada. Står vid den gyllene kalven som vakt. Samhället blir till en bred autostrada. Pengar att tjäna och pengar ger makt. Börshusen vidgas till framtidens kyrka. Mäklan blir prästen som lär oss att dyrka. Somliga lyckas. De blir miljonärer. Andra drivs ut mot förtappelsens gräns. Svikna förhoppningar. Grå proletärer. Malda som mjöl i en fri konkurrens. Marknadens välde ger guld åt det få och åt det många, en dröm i det blå. Socialgrupp 4 Begåvning hade han ingen, det var dåligt med energin. Han fungerade utan att fatta det som en del av en skördemaskin. Men utan honom och andra av samma föraktade sort skulle skördarna inte ha bärjats och samhället rostat bort. Idag kan vi vara dem utan. Maskinen är ultramodern. Men som blod av vårt blod och stamm av vår stam har det rätt till vårt värn. Tidsenligt. Glöm Gud. Tro bara det ni vet om pengar, status och bekvämlighet. Det enda värdesäkra orden om lyckligt liv och mening här på jorden. Att tro på hinsides är romantik och tillfredsställda drifter god etik. Åtminstone för intellektuella som inte fastnat i en högefälla. Man blir sin egen lyckasmed om blott man ger ett klart besked om frihet, jämlighet och fred. Det räcker till för frisedel och klättrare på väg mot toppnoteringen som världsförbättrare. Idel frågetecken. Ni forskar och ni prövar men märker ingenting när han med bockaklövar försiktigt tassar kring. En kommer han som sköka och en förklädd till präst. Det gäller att försöka, i lärdom är han bäst. Men tron på vetenskapen Förtär sig själv till sist. Den smulas ner i gapen av fel och faktabrist. Visst har ni forskningsresultat i säcken. Men alla slutar det i frågetecken. Bust på Lurvens julotta och Karl Larsson i by. Nu för tiden är det väl inte så många som har någon reda på busk på lurven. Om någon framstående kar, riksdagsmanskandidat, torvman och så där vidare var han ju inte. Och alla andra blir så fort åglömda. Har de bara stoppats ner i kyrkbacken och gravers folk fått mat och gått hem så är det som om de aldrig funnits täp. Men om nu inte så många kan minnas busk på lurven så har de ändå hört ett ordstäv efter Han tar det bli något sliten, sa på lurven om viven. Här är ordstävet, hör ändå vem han kommer, i både bussocken och folkkärna, och Grytnäs med för den delen. Här var så med det att busk på lurven, som oss emellan sagt, var en lunser, inte var så kringte det städes när fulltjärna prästen såg över sitt kyrkfolk. Och här kan han för knappast säg så mycket om. Här var lång körkväg från Buskbo. Och han var inte så gott att hinna vara med i alla vägmöten. I all synnerhet, som en annars inte hade nå ärende fram andra tider än när garvarn från Mycklinta tog emot hudar och lämnade ut leder eller färja från Mell från Sara. Tog emot spinn och färggods fram av kyrkan. Och när det nu dessutom som lurven inte alls låg åt det hållet så blir det som jag kan. Här tyckte i alla fall inte prästen om utan han skickade bud en gång att busk på lurven skulle för fram för prästen ville ha talat Och när han kom inte prästen vart han ordentligt skrifta. För att han så sällan syntes det i kyrkbänken och vid nattvartsbordet. Och till sist erbjöd prästen Lurven en bibel för att det då skulle finnas något gussord i huset. Och här då Lurven sa att en bibel hade han frut, men den var något liten. Ända sedan dess har folk sagt om det som varit lite skrassligt att det är något lite som buss på Lurvens bibel. Men en jur sätter han sig för att han och gumman skulle färga till julottan. Och för att de då skulle komma i säng i tid och inte vara alltför trötta och osövda på djurmörren så åt de fisken och gröten klockan tre på julaftens eftermiddag. Och lurven tog sig för ett par tre supar kan jag tro. Och här kan den för en säg som mitt kön. Världre saker har han för gjort om så var. Och så lade de sig. På mörren vaknade de och kände sig krya värre. Gubben tog sig en nitnagel ur stort flaskan det första han gjorde. Och så gick han till stallet och donade med det som var. Sela på mären och drog ut åksgrindan med mera sånt. Och gumman stöka i fykse satt fram och gusslån ut på bordet. Mal på kaffis i korja och skött i sitt. Och när de rustat och prägat så satt de förmären och körde iväg. Nu ligger Buskbo lite för sig själv och har inga grannar att ta dem, för en framma i Besinge. Så lurven tyckte inte var skäl och en brorse för en framma i Besingesbyn. Men kan någon människa begripa, när Buskbo försen kom fram till Besinge, var det kall mörkt de var eviga gård. Här var inte en katt på benen ens. Men lurven sit på oss i alla fallan och körde på. De var då ute i god tid och här kan ju aldrig skada. Dess bättre plats kan en få i körkan när en kommer fram. Förresten, gitt till bäsingsbönderna gärna så över Julrotan. Inte skulle då lurven väcka dem inte. Kom de för sent fram till Julrotan. Så skulle han si på god lust och skratta. De hade förarjat lurven så många gånger. Att om han nu kunde göra dem ett knep igen. Så var det bara rättvist. Och här tyckte han skumma med. Så de lunkar på. Men kom ihåg. När de kommer fram till utsund. Så är det mörkt i varje vägagång gård. Det med. Inte ett ljus. Varken i Josops eller det andra gårdarna. Det var då mer än besynnerligt. Att ingen var uppe i de andra gårdane, var det andra gårdarna kunde så vara, Men att det var mörkt i Josops kunde Busp sig inte begripa. I den gård brukar de för alldeles över allra minst en jordmörd. Nå ja. Det var som det var nu. Hela gränden så vi över utom buss på lurvens och dess större ära för dem. Lurven svängde blåset så gnistorna yde och körde ner på Utsundsbron. Där gick arven pip uppen och vattnet blenkte kolsvart i eldskenet. När de så for över prästnäset var lurven liksom lite sömnig och nickade till över tömmarna. En gumman stack åt han en kvarters flaska och när han smakade på den så vart det bättre med en gång. Han var så pigg så han ville rakt sjunga en bit. Men gumman fick han tyst. To, inte kan man ge sig till att sjunga på vägen till juluttan. Och så kom de då äntligen fram till Lund. Men skulle har ha sitt så rasande förärligt. Var inte där och. I var eviga gård. Inte ens i prostgården syntes ett ljus. Det här stod aldrig rätt till. Mens de satt där i åksgrundan och dividera, så slog tonklockan. Och slog. Tum. Skulle man ha hört så toket. Tum. Och ändå var klockan fyra. Över och inte under. När de for från busspå. Jag är var som jag var nu. Och ingenting att göra åt det. En fördel var det då. Att var ute i sån otid. Och här var att nu fick de ären vilja ut ordentligt. Tills de skulle få hem igen. Då skulle alla köra i kapp enligt gammal sed. Och den som kom först hem. Skulle få in sin årsväxt först. Jäk. Yeah. En skulle inte sverga på själva julmören, men nu skulle alltid den leda bäsingsgubbarna bi be på bakkärken ändå. Fick bara buss på lurvens mär vil upp så skulle alltid andra få se sig för om de skulle in med. Den mären hade han köpt som förlås kärrfals Erik, och hon var ett hästslag som kunde ta ut, om så skulle vara. Så kom de överens om att det enda de kunde göra var att bädda ner sig i åksgrunden och ta sig en liten lus och länge. Det var ju nära tre timmar tills det ringde tre gång, och förr kunde de då inte behöva i farten. Och så snart de fått in mären och donat med henne, gröp de ner i hy och somnade snart från all förärgelse. Men började jäklas så fortsätter det. Tänk att när de vaknar var det stora ljusa dagen Julottan var över för länge sen Och här var inte ett liv kvar vid kyrkstallen Mer än lurvens Bara höbyst och hästlort Så är syntes det att folk och fära vore där Och klockspetakle på tornet pekar på tio nåda! Och de som skulle ha kört i kapp med Bäsingsböndren på hemvän. Och kommit först hem. För här skulle de ju ha gjort om allt gått efter beräkning. Nu kom de sist. Och skulle få gå och palta med höstronen i all evighet fram i slåningen. De var inte på någon vidare gött humör när de får hem igen. Och här kan full ingen undra på. Och inte vart humör lättare och att i alla portlideret efter vän stod drängar och pojkar och frina och innanför fönstren i alla gårdar var det fullt med ansikten som på den värsta altartavla som stirrade och glodde. Nu var de nog uppe nu, de jäklarna och var de frina och såg försmedliga ut sen för naturligtvis hade körkföljts i sitt Bust på lurven och hans gumma Ligg och söva i åkskrundan utanför besingers Körkstall Men ingen hade haft så gott i sig att han kunde väcka dem Bust på lurven var så arg som en geting Och gumman nästan gret Så retfult var det Enda gången de skulle färta julåtta Skulle gå så tokigt här har en för en fjäska. När de äntligen kom hem fram emot middagen stod klockan sig i vrån och pekade på en kvart över fyra. Alldeles nedgådd. Med båda loden ända nere i stöverskaften. Hon har tydligen gått ner strax som de gått och sig på julafton. Och på mörren ens de inte att hon stod på Lurven vart så arg så han tog ett vetre och dängde mitt i synen på klockan så glasbitarna är ude kring hela stugan. En ska väl få bryta ut härmen på någonting. Och så åt han ett busmål som om han inte sitt mat på länge och så sov han i ett kö hela helgen. Ur uh, nummer 15 ja. Nu ska vi ta och läsa Någonting som vi har hört talas om Eller jag har hört talas om men inte sett personligen Man har här på sista sidan Bifogat ett exakt utdrag Från 1929 års Soldatinstruktion I vårt land, Vår folkstam Inom det område Vilket nu bildar Sveriges rike Har sedan urminnes tider Bot samma nordiska folkstam. Den nordiska folkstammen har vuxit fram ur det flockar av urfolk, vilka efter den stora landisens avsmältning småningom tog den skandinaviska halvön i besittning. De spridda stammarna i vårt land sammansvetsades med tiderna i småriken, våra landskap. Slutligen sammanslöt oss dessa till ett rike. Vilket sedan det så småningom fått sina naturliga gränser blivit en fast enhet. Det nuvarande Sverige. De olika landskapen. Fordom åtskilda av obygder. har emellertid allt till våra dagar bevarat en viss särpregel. Fornfynd i Sverige av främmande mynt smycken med mera. Och fynd utom Sveriges gränser. Av bland annat svenska flintarbeten Visa att vårt land varit känt och stått i förbindelse med främmande folk sedan årtusenden Svenskarnas namn omtalas första gången av den romerska historieskrivaren Tacticus Omkring hundra år efter Kristi födelse Han säger att Sivionerna, inom parentes Svearna, är de mäktiga genom folkrikedom, vapen och flottor under vikingatiden, omkring 800-1000 år efter Kristus, satte sig den nordiska folken i rörelse. Det som bodde i västra Skandinavien, foro västerut, svear, östgötar, gutar med flera, riktade sina färder företrädsvis i österled. Svear grundade under sin hövding Rurik, det ryska riket. Ryssland betyder Rusland och med rus avsåg oss svenskarna Roslagen av isländerna benämndes ryssland Stor Sverige. alltså ryssland är grundat av vikingahövdingen Rurik från Roslagen det är alltså en svensk viking som har grundat Ryssland under medeltiden lades svenskarna Finland under sitt välde Därmed bragdes detta land innanför den västerländska odlingens råmärken. Under vår stormaktstid satte det svenska folket för lång tid en damm för moskoviternas framträngande västerut. Genom vårt folks ingripande i 30-åriga kriget gjordes en ny kulturinsats. Rätten att tänka fritt bevarades åt den protestantiska världen och kejsaren i Tyskland hindrades att göra sig till herre i Östersjön även på andra ännu berörda sätt har den svenska folkstammen gjort sig gällande vi behöver blott tänka på världsberömda svenska vetenskapsmän såsom Carl von Linné Blomsterkungen Jöns Jakob Verselius och Carl Wilhelm Scheele, de framstående kemisterna eller John Eriksson den stora uppfinnaren svenska författare såsom August Strindberg och Selma Lagerlöf läsas över hela världen den ställning som svensk företagsamhet svensk organisationsförmåga och svenskt arbete skapat på världsmarknaden och åt våra exportartiklar är allmänt bekant våra idrottsbragder i tävlan med andra nationer har även bidragit till att göra det svenska namnet känt över världen. Det bästa beviset på den svenska folkstammens goda kraft... ...är dock att vi kunnat utföra det vi gjort... ...trots alla de svårigheter som följer av naturens karghet... ...och det jämförelsevis avskilda geografiska läget. Å andra sidan har vi just dessa förhållanden... Allstrapp marnakraft och ihärdighet samt hindrat oss att försjunka i dådlöshet. Det är i folkets rasegenskaper som vår förmåga och kraft ytterst bottna. För en nation är bevarandet av rasens goda egenskaper av utomordentlig betydelse i den ständigt fortgående tävlingskampen mellan folken nationens kraft välstånd och kultur beror av därför utgör blandning med en icke likvärdig ras en av de största farorna för ett högtstående folk det kan betyda kulturell och ekonomisk tillbakagång Rysslands och Balkan halvöns befolkning har varit exempelvis i betydlig grad varit utsatta för ogynnsam rasblandning vilket i sin mån kan förklara dessa områdens efterblivenhet Ett gott folkmaterial är vårt lands största rikedom En livskraftig och viljestark ungdom är främsta betingelsen för vårt folks framtida bestånd Folk och land hör nära samman ju längre ett folk lever i sitt land desto fastare knytes bandet. Ur folkets och landets kynne växer under tidernas lopp fram den egenart i samhällsliv och kultur som är folkets särmärke. Denna egenart är folkets dyrbaraste arvedel. Det är genom dess bevarande och fria utvecklande som folket bäst förmår Göra sin insats i den allmänna utvecklingen För den skull måste vår frihet Och självständighet Värnas I dikten Sverige Har Werner från Heidenstam Givit ett rätt och vackert uttryck För den samma kärleken. Sverige, Sverige, Sverige land. Och längtans byggd och hem på jorden Nu spelar skällorna Där herrar lyst av brand Och dåd blev saga Man med hand vid hand Svär en ditt folk som förr De gamla trohetsorden Fall julesnö och susa djupa mo Brinn östersjöna genom junikvällen Sverige moder, bli vår strid, vår ro, du land där våra barn en gång får bo och våra fäder sova under kyrkhällen. Vår försvarsplikt. Det är vår oavvisliga plikt att försvara vårt land, så att vi kunna lämna det i arv åt våra efterkommande lika fritt och starkt. Som vi mottog och det av våra fäder Vi har var icke endast rättigheter att kräva Utan även skyldigheter att fylla Att uppfylla Den enskilde måste sätta sina egna intressen efter folkets och landets. Efter hans välgång beror ytterst därav Till det helas olycka drager med sig hans egen den medvetna gemensamhetens anda, som är förutsättningen för att ett folk ska kunna bestå i kampen för tillvaron, växer långsamt fram, jämkides med samhällets och kulturens utveckling. Den enskildes känsla av gemenskap och ansvar förmår till en början blott omfatta familjen och släkten. Den grundlägges allt jämt i känslan för familj och hem. Småningom utvecklas kärleken och offerviljan för familjen vidare Först till stammen och hembygden Och slutligen till färdneslandet och dess minnen Till folkets nu levande och kommande släkten Blott på denna väg Genom en ansvarsmedveten, stark och offervillig fosterlandskärlek Kan gemensamhetsandan utvecklas vidare och folkförbrödring småningom blir av verklighet vårt land utgör liksom flertalet andra länder en fri och självständig stat denna stats uppgift är att gagna folket stärka de sunda krafterna motverka det onda samt utåt och inåt trygga friheten och kulturen Konungen är statens och färdnäslandets främste representant. Att vara konungen huld och trogen är att vara trogen mot färdnäslandet. Statens organ för försvaret mot vetade fiender är rikets krigsmakt. Utan en försvarsorganisation är det icke möjligt att i krig utnyttja folkets kraft till landets försvar. Försvarets styrkor beror i väsentlig grad av den gemensamma viljan att hålla ut och segra Dock är detta icke nog För landets försvar krävs övning Strängt och pliktroget arbete i fred är nödvändigt för att vi med tillförsikt skulle kunna taga upp kampen mot rikets fiender Det är icke nog med att varje enskild man är utbildad i vapnens bruk Krig föres nämligen ej med enskilda soldater Utan med truppförband Genom övning sammansvetsade till smidiga disciplinerade enheter Även truppförbanden som sådana måste utbildas Varje svensk man är värdpliktig I en kamp som gäller folkets frihet och självständighet måste alla nationens krafter kunna tagas i försvarets tjänst. Denna historiska erfarenhet har ytterligare bekräftats genom världskriget. Enda målet med den militära utbildningen är att andligt och kroppsligt stärka och utveckla de enskilda individerna samtidigt som det bibringas erfordliga militära färdigheter. Viljekraftens träning utgör en väsentlig del av utbildningen Den militära utbildningen avser även att befrämja Danandet av goda samhällsmedlemmar Samt vidare att skapa betingelser för en god hälsa Och uthållighet under det kommande arbetet i fredens värld Danandet av ett starkt, sunt folk Är målet för allt fosterländskt arbete Vårt folks kynne det har blivit sagt om svenskarna att de är ett styrsint och för storverk fallet folk. Vårt folks historia från äldsta tider ända fram till våra dagar lämnar och många vittnesbörd om den svenska folksstammens vidsynthet, dådkraft och viljestyrka. En annan egenskap som utmärker svenskarna är organisationsförmågan. Den förklarar till stor del den fasthet och stadga vilka genom tiderna utmärkt vårt samhällsskick. Vi är oicke fallna för omstötningar. I samband med organisationsförmågan står svenskens förmåga att befalla utan översitteri. Och underordnat sig utan åsidosättande av personlig värdighet. En stark rättskänsla har av ålder kännetecknat vårt folk. Ärlighet, aktning för andras rätt och riddelighet är de gamla svensk manadygder med styrsintheten och rättskänslan sammanhänger den svenska frihetskärleken akta vi andras rätt och frihet så fodrar vi också att icke bliva kränkta folkets och färdnäslandets frihet har var visserligen under stundom brakts i fara då våra fel givits fritt spelrum men till sist har det dock alltid visat sig att vi anser friheten som vårt högsta goda och satt dess bevarande för allt annat i krig och fara har våra svenskarna visat mod ståndaktighet och offervilja under svåra förhållanden har våra förfäder varit mäktat tyst försakelse och självuppoffring dessa egenskaper har var spårats icke blott hos dem som kämpat under fanorna i fält utan lika fullt hos dem lika hemma tåligt bur och bördorna trogna i sin dagliga gärning. En i vårt folklymne är ett visst sorglöst lättsinne. Det förleder oss att njuta stundens goda utan att tänka på framtiden. Att alltför ofta tänka på egen fördel och visa liknöjdhet för det allmännas väl. Det förleder oss också ibland till hastiga, mindre välgrundade beslut. Eftersom det överilade handlingar. Detta utgör är motsats till det stadiga i folklynet. Vi är då ett trögt folk, fullt av hetsigheter. Bland våra största fel märkes även där ofta förekommande inbördes avunden. Detta fel har hjälpte sorglösheten mer än en gång- dragit olyckor över oss. Klar insikt om våra fel är den första förutsättningen för att vi i skola kunna övervinna dem. Och detta var från tidskriften Mimer. En ideell tidskrift. Som publicerade ett exakt utdrag från 1929 års soldatinstruktion. Uh, ja, det här finns ju många infastningsläpp på det här med den här radikalfeminismen eh, som, som nu börjar ta sig allt löjligare yttringar och eh, där vi har Gudrun Schyman som är en av frontfigurerna. Och, eh, jag, läste, jag har läst ett par väldigt intressanta artiklar och inlägg. Det har varit en debatt, i en liten tidskrift som heter Access som är väldigt högt kvalificerad och har mycket kvalificerade medarbetare. Och där är det en docent i praktisk eh, filosofi vid universitetet i Lund som kritiskt har granskat det här med genusperspektivet som är ett modeord som alla, en massa proffsdebattörer svänger sig med tid och otid. Och det genusperspektivet det är alltså en yttring av så kallad kollektiv strukturalism kallar den här filosofen det. Han använder en del fackuttryck och, och så vidare, men det man måste ibland, för att precisera sig vad man pratar om, så måste man ibland göra det. Och kollektivstrukturalism analyseras av honom och han dömer ut alltså både genusperspektivet och alla andra former av kollektivstruktur. Man kan helt enkelt inte resonera på det viset som de här för genus, genusperspektiv språkarna och eh, ultrafeministerna resonerar. Det är alltså inte logiskt hållbart. Det är inte rationellt hållbart, påpekar den här Per eh, Och därmed så faller ju hela stadsfeminismen för en vetenskaplig granskning när den inte är, alltså, vetenskapligt och intellektuellt eh, underkänd. Eh, den kollektiva strukturalismen kallar han för ett intellektuellt glidmedel och menar att det det är något sätt man använder för att komma förbi vissa besvärliga ja, saker som att till exempel man kan, inte, man kan inte bevisa sina påståenden. Vi har till exempel här med mångkulturen och diskrimineringen. Det visas sig att eh, det var en journalist som hade skrivit bland till Mona Salin och en del andra och begärt redovisning liksom, och precisering av det här och eh, siffrorna med det här med den påstådda diskrimineringen som påstås ha så ut och då erkänner hon i det här brevet att hon kan inte styrka det. så man håller på med rent jäkla lurendrejeri skulle jag vilja säga och man är in intellektuella charlataner som håller på att skoja upp folk och, och som den här Per Baum då mycket riktigt påpekar. Det skapar ju förtrydsamhet och bitterhet och aggressivitet i samhället. För det är långt mera människor som känner sig diskriminerade och tror sig vara det, än som i verkligheten är det. Det faktum att man inte får ett jobb behöver inte bero på att man är kvinna eller invandrare. Det kan ju till exempel i många fall bero på att man inte är lika kvalificerad som någon av sina konkurrenter. Men många, mycket av det här faller ju då bort. Och när folk springer omkring sig att de är diskriminerade då skapar är det en väldigt olustig ställning i samhället och vi vet ju att diskrimineringsombudsmannen tidigare, speciellt den gamla men även den nya och andra, vad heter de, GM och DO och Homo och allting vad de heter, de har haft väldigt svårt att vinna mål i domstolarna när det utsätts för en rättslig juridisk prövning. Ja, så att det här med genusperspektiv, det bör hamna där det hör hemma på historiens soptipp. Liksom kommunismen och marxismen och andra former av strukturell, eller kollektivstrukturalism. Ja, för, för som det här Per Bond mycket riktigt påpekar, och det här är oerhört intressant. Inte bara för att jag själv har, har haft det uppe i, i olika tal i ND-sammanhang. Bland annat det som vi hade på Jana teater för några år sedan, det talar vi här, att, att Feminismen, eller radikalfeminismen ska jag säga. Vi får inte ta all feminismen och stryka allt över en kan. Men den radikala feminismen har ju helt uppenbart marxistiska rötter. Och man använder som en massa marxistisk galimatias i sina analyser. Och man har helt enkelt tagit den här klasskampen, då, och som är en form av strukturell eller kollektiv strukturellism. Och att man har gjort om det från klasskamp till könskamp helt enkelt. Kan motsättningar mellan arbetare och kapitalister har blivit motsättningar mellan män och kvinnor. Och det är ett oerhört fyrkantigt och bakvänt sätt att resonera. Man har kopplat vagnen, spänt vagnen framför hästen som man brukade säga förr i tiden. Och därmed så är vi väl inne på, vi har ju kommit in på Gudrun och, och vi har kommit in på marxism. och Då ligger vi väldigt nära till att ta upp veckans stora debattende vänsterpartiet mm. före detta VPP, fick före detta SKP mm. och eh, det är en granskning då som har utförts av det är allas vår Janne Josefsson eh, i två veckors, tid två tisdagar efter varandra uppdrag granskning och det är väldigt intressant det här så att det som kommer upp, även om man kan tycka att det är väldigt senfärdigt, men han, man har ju mycket, det mesta är gammalt, det är inte nytt, men vissa saker var faktiskt nya. De här dokumenten som man hade grepp fram från östtyska ambassaden till exempel, och de här kontakterna som eh, Lars Werner började odla på slutet på 70-talet, och att eh, det var ju också nytt att Kontakterna utvecklades och expanderade efter brytningen mellan APK och VPK 1977. Och att man la sig vinn om att utveckla förbindelserna, inte bara med Sovjetunionen utan med alla de här, och Honiker och ja, till och med den, den förtappade man, presidenten i Tjeckoslovakien då, dåvarande Hosak. Hosakregimen hade man kontakter. Och eh, det finns ju alltså en hel rad komiska inslag i de här två programmen, uppdrag, granskningar, så alltså det saknar inte komiska eh, poänger. Vi har ju det här till exempel med brevet som Bertil Måbrink, egenskott partisekreterare, överlämnade till Östtyska partiet vid en kongress. Påstod han påstod att han inte kände till innehållet i brevet som han tog med till Östtyskland och överlämnade. Lars Werner som stod formellt som undertecknare med namnteckning hävdade att han hade inte skrivit på det utan det var en annan person som hade skrivit under brevet så att den som hade skrivit under brevet hade inte gjort det utan det var någon annan som hade gjort det och den som överlevnade brevet visste inte vad det innehöll det är i och för sig inte ovanligt men det är klart när det gäller partisekreterare och hälsningsbrev till det tyska kommunistpartiets socialistiska enhetspartiets kongress då kan man ju tycka att det är lite märkligt sen har vi de här klassiska reaktionerna som är vi brukar se Janne Josefsons program När folk stänger i, smäller igen dörren Framför Janne Josefsson Med en mikrofon i handen När de inte vill prata Och det, det dök alltså upp Även i det här programmet Det var nämligen han sökt upp en tidigare vänster, Funktionär i Vänsterpartiet Måd Sundqvist Och denna Måd Reagerade halvt hysteriskt och sa, jag vill inte prata om de här gamla sakerna och eh, det gällde då alltså relationerna med staterna då, där under kommunister tiden Och det vill jag inte prata, och jag vill inte prata, så smällde hon igen dörren. Och eh, man hetnar ju nästan, alltså. det här är alltså en förrätt officiell VPK-funktionär eh, som beter sig på det här sättet, men det är klart, har man inte rent mjöl på påsen så har man inte. Va? Och, eh, det visar ju klart och tydligt de här också de här citaten som äh, plockades fram av Lars Ohly som så sent som 1999 kallades för Leninist. Och hur äh, man får det ihop, gå ihop med att man är en demokrat, det är ju helt omöjligt vilket påpekas i gårdagen Svenska dagbok den 9 oktober av en äh, skribent. Då vet man inte, antingen vet man inte vad ordet Leninist innebär eller så vet man inte vad ordet demokrat eller demokrati innebär. Eh, och eh, det här Det blir ju eh, Lars Oles uppseende blir ju mer och mer befängt. Det var ju som någon vänsterpartist påpekar man kan, Om man kan inte kalla en fågel för en hund Om alla andra menar att det eh, Är en fågel så att säga. Det blir bara begreppsförvirring Och eh, När det gäller brevet till Kiruna svenskarna så Visar jag också det på en obotfärdighet skulle jag vilja säga Som vi ser där man stryker ursäkten och ber, istället, ber personen frågas till förfogande för forskning. Det är alltså människor, lättlingar till människor som har blivit väldigt illa behandlade efter att de har kommit tillbaka från Sovjetunionen och blivit uppmanade att hålla truten helt enkelt. Och när de inte har gjort det så har de fått stryk en del eller hotats med, med stryk.